Kungen Karl XII deltog denna söndag i Livgardets gudstjänst. Det var den 37-årige bataljonspredikanten Andreas Västerman som lade ut texten. Det var Västermans femte år i armén. Han hade kallats in under fanerna 1705, bara drygt ett halvår efter sitt giftermål. Under det år han tillbredt i fält hade hans hustru och endesånen dött och lämnat honom ensam.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 Förföljandet gick genast över i beskjutning då svenskarna stannade upp. Leken hade fortsatt på det viset ett bra tag. Till slut hade man, hade man att den fientliga trupp, truppen in i det väntade bakhållet och väl inom det väntade med skogsförsvarens räckvidd. I det ögonblicket hade de dolda soldaterna rest sig upp. En dånande salva sköld över förföljarna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 En svensk armé stod nere i djupet av Ukraina, tusentals kilometer från hemlandet. Vilka undliga krafter stod bakom den situation? situationen. För att finna svar på den frågan måste vi veta mer om detta krig, vilken sedermera kom att benämnas det stora nordiska kriget. Men även om det faktorer som låg bakom konflikten och hela det svenska stormaktsväldet.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 Svenska kronan, nådde Svenska kronan nåddes i detta läge. Svenska kronan i detta läge av böder om hjälp. Dessa kom bland annat från kvidande borgare i Rival, som såg feta vinster gå sig förbi på grund av den, att den lukrativa ryska handen styrts över till den av ryssarna tagna staden Narva. Man beslöt att delta i högsexan i början av sommaren 1561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 Det står faktiskt så att Danmark hade blivit av med i Härjedalen, Halland Öarna, Gotland och Ösel Samt Skåne, Blekinge och Boesländ Så tydligen hade Danmark En hel del av Sverige som vi kunde läsa här Faktiskt En gång under en period Så hade de ganska stor del av Sverige Alltså Det är ganska helt Att att Danmark hade Jämtland, Härjedalen, Halland, Öarna, Gotland och Ösen, samt Skåne, Bleking och Bohuslän. mycket intressant. Det går inte att förneka att detta var ett mycket märkligt historiskt fenomen. Från att ha varit en osädd, obetydig och oerhäckad rannstat-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 Och det var folkliga uppror och det var förvirrade dynastiska inbördesstrider som lamslog landet. I Tyskland rådde djup och förlamande och mm. Men Danmarks ställning blev allt sämre. Och allt detta ledde till att det, det resurskena Sverige fick en chans att växa på dessa försvagade staters bekostnad.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 var man intresserad av att återta Ingermaland Då förlusten av detta område lett till att man stängs från Östersjön Ja, jag tryckte på den Lilla pausknappen där, men det märks ju Ingenting Men jag sa det i alla fall Vid undertecknet Av freden i Stålbova 1617, då provinsen Övergått i svensk hand Hade de ryska representanterna sagt det rent ut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 Samman till gemensam aktion skulle norra Europa kunna detonera i stor krig. Kring sekelskiftet började tecken komma. <skratt> Tecknen komma. Luntan till krutdörken brann redan om än i det fördolda. <skratt> På påskdagen 1697 så dog Karl XI. Svårt drabbad av magcancer. Hans sjukdom hade gett impulser till en...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 Uh, ska vi se här. Det inblandade hade inte upprättat någon uh, gemensam uh, militär uh, plan. Samordningen mellan de sammansvurna blev därför mycket dålig. Det glatt kontakt här i medhörningen. Nu kom det. Uh, ryssarnas inträde i kriget hade blivit fördröjt. De ville först helt avsluta kriget med Turkiet. Dessutom drog samlingen av, av, av den stora och brokiga armén avsett att bruka mot svenskarna ut på tiden. Deras första mål var Narva och sent om sidor inledde man en beläggning av staden. När svenska förstärkningar i början av oktober steg i land i Baltikum hade saxarna olyckligt nog för den ryska armén helt och hållet dragit sig undan.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 Att missdådare skulle avrättas på halva bevis så att fruktan kommer och att de måste veta om man begynner med dem så skonas inte barnen i vaggan. Hörsta. Som exempel på ett av eh, de många svenska missdåden kan nämnas massaken i Nesava om man uttalar det. I augusti 1703 brändes staden Nezava sydost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 Den ryska generalen eh, Seremetchev skrev i ett av sina brev hem till saren och berättade nöjd om sina senaste härjningar. Åt alla håll let jag sända ut folk för att fånga eller plundra, inte ta vad undgått förödelsen. Allt är förstört eller uppränt. Trupperna har var bortfört flera tusen män, kvinnor och barn. Även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 också att förbud upprättades för all rysk transit och handel till övriga Europa. Även polackerna inte tvingade, tvingades till någon formell landavtredelse var det ändå en hård fred svenskarna eh, ville trycka ned i halsen på dem. Sommaren 1706 ägde den sedan länge uppskjutna svenska inmarschen i Saksen-Rum.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 Dessa viftades bort av en självsäker och segerviss kung Karl. Den ryska strategin inför det analkande hotet var klar. Jag sedan drygt ett år spikade Solkievski planen och jag uttalar rätt, gick ut på att helt och hållet undvika en huvuddrabbning i Polen och istället dra sig tillbaka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 Och slutligen skulle man runt den ryska gränsen skapa en drygt 200 km djup zon av mänskligt öken, Tom på förnödenheter och folk. Och det var en storslaget brutal plan. inriktat på att rädda det egna landet genom att förstöra det. Med kriget fortsatte Polens eh, martyrium.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 fortsatte den svenska herren sin väg österut. Korsan styrde oväntat nog mot Masurien, ett stort trätskogsområde in vid den ostpreussiska gränsen. Dessa trakter hade aldrig genomkorsats av någon armé tidigare på grund av dess Med detta drag förväntade sig Karl XII att utmanövrera de fientliga positionerna och tvinga ryssarna ur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 Bönderna sökte först förhandla med armén. De ville själva ange vilka vägar som trupperna skulle gå fram på och vad de själva var villiga att kontrivera. Men deras talesmän slogs helt sonika i gel av svenskarna. Ett kort och mycket förbittat grillakrig flammade upp. Befolkningen drogs till skogs. Det drog till skogs. rev upp skogsvägarnas kavelbroar och slog upp spärrar i härens väg.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 Ett av brukat brukade var att stoppa in böndernas fingrar i pistolernas flintlås och dra åt dessa enkla ström tumskruvar tills brodet sprang fram. Och så står det andra hemskheter också. Ja, finns satan, faktiskt måste jag säga här. I Masurien firade arméns barbari nya triumf, förstår det. Och man fångade in små barn, piskade dem och låtsades att hänga dem för att få deras föräldrar att falla till föga.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 Gör en liten avslutning här i alla fall. Och det var en ny inspelning om det här med Colin Thorste, och jag hoppas att det kommer söndas nu.